Kapittel 20 Nå flyttet Abraham sin lei derfra til Negevlandet og bosatte seg mellom Kaders og Shur, og bodde så som utlending i Gerar. Og Abraham sa igjen om Saras en hustru, hun er min søster. Da sendte Abimelech kongen i Gerar folk av sted og hentet Sara. Deretter kom Gud til Abimelech i en drøm om natten og sa til ham, «Se, «Du er så godt som død på grunn av den kvinnen som du har tatt, for hun eier som hustru av en annen eier.» Men Abimelech hadde ikke vært nær henne. Han sa derfor, «Jehova, skal du drepe en nasjon som virkelig er rettferdig?» Sa han ikke til meg, «Hun er min søster, og hun?» Sa ikke hun också: «Han er min bror?» «I mitt hjertes oppriktighet og i mine henders uskyld har jeg gjort dette.» Da sa den sanne Gud til ham i drømmen, Och så jeg vet at du har gjort dette i ditt hjertes oppriktighet, og jeg har også hindret dig å synde mot meg. Derfor tillot jeg deg ikke å røre henne. Men i nå mannens hustru tilbake, for han er en profet, og han kommer til å frambære påkallelse for dig. for bli så i live. Men hvis du ikke gir henne tilbake, da vit at du visselig skal dø, du og alle som hører dig til.» Da sto Abimelek tidlig opp på morgenen, og tilkalte alle sine tjenere, og fortalte så alt dette for deres hører. Og mennene ble svært redde. Så kalte Abimelech Abraham til sig og sa til ham, Vad har du gjort mot oss, og vilken synd har jeg begått mot dig, siden du har ført en stor synd over mig og mitt rike? Gjerninger som ikke burde gjøres har du gjort i forbindelse med mig. Og Abimelech sa videre til Abram, «Hva hadde du for øye siden du gjorde dette?» Til lette sa Abraham «Det var fordi jeg sa til meg selv, det finnes sikkert ingen frykt for Gud på dette stedet, og de kommer uten tvil til å drepe meg på grunn av min hustru. Og dessuten er hun virkelig min søster, datter av min far, men ikke datter av min mor, og hun ble min hustru.» Og det skjedde da Gud lot meg vandre bort fra min fars hus, at jeg sa til henne, «Dette er en kjærlige godhet som du kan vise mig. På hvert sted som vi kommer til, skal du si om mig, han er min bror.» Så tog Abimelech sauer og kveg og tjenere og tjeneste kvinner, og ga dem til Abraham, og lot han få Sara, sin hustru, tilbake. Videre sa Abimelech, «Se, mitt land står til din rådighet.» «Bo der det synes godt i dine øyne.» Og til Sara sa han, «Se, jeg gir hervet tusen sølvpengestykker til din bror. Se, det er et øyendekke for dig for alle som er hos deg, og for enhver, og du er renset for skam.» Og Abraham begynte å påkalle den sanne Gud, og Gud helbredet så Abimelech og hans hustru og hans slavekvinner, og de begynte å føde barn.» Jehova hadde nemlig helt lukket hvert mors liv i Abimeleks hus på grunn av Sara, Abrahams hustru.